Chimel eta bat ibai hartzeko lokatzetan harrapatuta gelditu da. Ostosortu berriek diztiz egiten dute uraren gainean. Txoriek bitxiloren doinuak ikasten jarduten dute eta basoaren sakunetik oreinaren orreba dator. Lurrari aldaketa etzaio lotsagarri iruditzen. Gogoratu egiten du mendeetan errepikatzen den herritoa. Lore guztiek daukate. Nork bere intzamalkoa chi esquiaga Lore guztiek daukate Nork bere intzamalkoa Lore guztiek daukate Nork bere intzamalkoa Patxi, eskarek asko Zederrakaitza Eler, zuretzako pari Ori oh, bera da historia Eri un... Lore guztiek daukate... Nork bere intzamalkoa. Buruz ikasteko modukoa. Buruan sartu dut da gueneko, eta bihotzean ere bai. Aztelenean irakurriko diozu edo, errezitatuko diozu zu ikaslei? Bai, errezitatuko goti eta aztartuko dugu pitxin bat. Lore guztiek daukate... Nork bere intzamalkoa. Zuk ere bai entzule ekaitz hangetorri itakaraz itsaren ahots ekaitz eta idatiko iko etzea teklatson mailan leder hailea birniki laenia nuştan orriperada gainen historia gaurrekaitz hola ja bai GORRE Besteak ez Hemen gu implikatu behar garelako Nik ala ulertzen dio de, tituluan Berak esplikatuko digu Egia da ez beti Kompromiso do beste engan Usten dugu ardura Erantzunkizuna TAPA da e, zezenari, Adartatik norberak heltzeko garaia. Bai, nesango nuke eskatuzaleago garela eskaintzaleago baino. Gaur, olaia, bai gorri, hemen txe, itakan. Uztahian argitaratu berri duen liburua aurkesterator, poema liburua, Nosotras izen burtzat duena no sh, Otras <laughs> nola irakureka dugu gaiitz. Bai bietara tara irakur daite ez Nosotras eta ese hori lenda biziko esea parentesi artean dagoenez, no otras ere izan diteke Maiixoaren pozzaikaragarri ez ezta? Bai karagarria. E, ez da goitzez adidateik e, zer sentitzen duen norberak... Ba, Ama se urte bete berrirekin ikasle batek bere lehen liburua argitaratu duela 2010 eta. Gaur hemente itakan Olaia Baigorri. Vermillo ko plazasaren beltza ohe. Jutsaren beltza eder... Eta kantu edera hau zuretzako txiki. Jutsaren beltza bizzi, minaren beltza, zerua beltza bihotza... Irunetik behasainabidean eskean eta eskean aritzen zarelako, kantu honen eskean. Dantzari largun beltza, maitasun beltzaren beltza itxasoko... Sin iztea egiten da, baina oraindik bi urte ez dituzunean, ala eskatzen dezu jartzeko eta jartzeko kantu ederrau dantzarien asal esku epelembilla senarrahilla semeahilla illarriabiribilla dantzaren murmuri silla itxasoberrien billa el kartazun danzaizar Berrien danza Egun sen... Atzo bete zenetio nahi eta iru ya Zorionak txiki, zorionak heleder Kantu derrau, zuretzako Andreen danza Suaren danza Shortuko direnen Danza Minaren pozaren Danza Bizitza beraren Danza La la la la la la la la la, -la, -la, -la, -la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 zarren beltza edertasun handia beltza bizi, Minaren beltza zerua beltza bihotza beltza, soñeko beltzaren beltza, Danzarari alargun beltza, maiitasun beltzaren beltza itssaxoko mar Marixi bare. Barka men bigia danzarien astal zur bigia esku ebelen bigia senarraia semea iila iargia biribilla dansaren murmuri silla ichasoberien bigia el kartasun malco en Berrien danza, egun senti, argien danza, xare, moreen danza. Andreen danza, zuaren danza, sortuko direnen danza. Minaren pozaren danza, bizitza beraren danza. Ekaitzugu gure lagunei esaten genien iman nol eta benito eta entzuten genituela. Elederrak esango di bere lagunei iman nol eta benito eta manez entzuten duela. Bai, ala esango die eta bolita da, hori pentsatze bera. Eskatu, eskatu eta iaia ia egindu osabari jartzeko eta jartzeko. Bai, ezen dizkotik Eta kanto hori, ezta, zeigarrenetik zazpigarrenerako salto egiten duenean, e, Hortxe, asten da. E, Aldatzeko eskatzen eta berriro seigarrena jartzeko. Atzo gehitai, iru hilabete bete zituen elederrek eta azken hilabete hau baloiarena. Izen datu dugu, baloiaren hilabetea. E, mm, asmatu du baloiari ostiko ematen. Bai, ezakite ostiko ematen dion, edo nik irudikatzen dut, e, lastantzen aritzen dela, ez? E, lastantzen baloia, e, baduelako baloi urdin bat... E, Munduko mapa irudikatua duena eta hala irudikatu nahi dut nik ere ezta mundu alastantzen. Ester Belaun oinak luzatu eta indarrari bultzaka zabiltza aspaldian, baloia kolpe lagun hartu eta korrika korrika espazioen joana deskubritzen. Oinak baloia lastantzen duela sinetsita zabiltza eta ni irrikaz oinak baloia mintzen duela konturatzen zaren egunean Egingo didazun galdera, erantzuteko desiratzen. Hogei tairu garrena, dator balo gixan, boro bildu tazure ametxean gerizan. Pumba hor pumba hemen, ta pumba berrizan, Ikuzhesi so stiko ka se posiksabiltzan gol luga disartuko dituzu bisitsan gol luga disartuko dituzu bisitsan ola zu gastik esaten du bizitza ederra da eta bizitza eder honetan ezein onartu bestea zapaltzea bestea iraintzea bestea gutxi gutxiestea bestearen askatasunak mugatzea Horren inguruan jardun zentuen, pixka bat ezta, atzo e, istitutuan, atxeen aldian, saio ederra antolatu honben zentuen, ala iritsi zait, e, belarritara, ala jakin dut? Bai, ala xeda ezta, e, pasaden aste burua latza izan zen, e, gizatasunaren e, ikuspegitik egitik ezta, Asteko albiste bat iritsi zitzai den, mugikorrera, iruneko sanfermentxikito txikito jaietan eraso homofoboak e, izan zirela eh ostadar kolore bandera bat zera maten e, bilagun iraindu txistua bota erasotu egin zituztela ezta eta hori bera oso larria izanik ere e, ingurukoak erasoien aurrean eh besoak gurutze ikusteak ere asko larritzen hau, ez? asko eragiten dit eta ez dakit. E, gizartea lokartuta dagoen irudipena dute sarri egi. Eta handi gutxira beste albiste batez, e, iritxizitzaigun, e, ura baiadol idaldetik, duela hilabete pasatxo, Agustuaren erdi edo, hamagoz tamasi urteko nerabe batek emakume transexual bat, jipoitu zuen eta hilabete pasatxoan koman egon ondoren ba, pasaren lanun batean iltzen ez eta horre guztiak e, barruak e, bi zizkidan eta iruditzen zitzaidan ezin bestean e, ahotsa e, jarri jarribar geniola sentitzen ari ginen horri eta guri ba, irakasle eta ezitzaileo badago kigu gai hauen inguruan ikasgeletan jardutea, e, iritzi kritikoa e, izatea, e, ikasleak e, pentsatzera eta usnartzera eramatea, eta ostiralonetan, astean zehar lanketa hori egin ondoren, eta hainbat e, idatzi ondu ondoren, ba ostiralonetan pauso bat arago eman genuen, eta itzartu ez ezik hitza ba, hartu genuen atzo. Genekala esan dezaten pampin bat duzula iduri. Ekaitza aztelenean ikaskelara irizten da, hausnarketari e, ateak zabaltzen dizkio, hausnarketara egiten du, hausnarketa e, kolektibori, joan etorrikoa, eta laku momentu batean, pauso bat aragoen batea proposatzen die, ikasle eta irakaslei hausnartutakoa, sortzen jarri eta plazaratzekoa. Nola hartzen dute e, proposamena e, ikaslek? Animatzen dira, tira egin behartzaile, bultza egin behartzaile, jendaurrerako jarrera hori nolako izaten da, hori ere landu behar izaten delako? Ez bai, Egin kontu, niretzat ikasle hauek e, berriak direla urten, ez ditudala, edo ez nituela, iaz ikasle izan eta eta gure arteko harremana ba bi aste eskaxera, ez, e, mugatzen dela. Orduan eh beraiek ere ni ez naute ezagutzen behar bada erreferentziak izango dituzte, beraien e, lagunengandik jasoak eta dena da berri, ez? Dena da berri ikasgelan eta horrelako proposamenak egiten dizkiedanean hasi hausnarketatik asten gara, eta solasetik ez, e, beraiek e, nola bizi izan zuten, albistea, eta bakoitzak ba, bere iritzia ematen du, nola erakiten dion bakoitzari, e, batzuri barrurako sartzen zaie, beste batzuei azale geratzen zaie, egoera aurre, e, hauen aurrean e, zein izaten direnez, beraien e, erreakzioak zioak, e, askotan batzuek e, esaten zuten, ba, oso oso gaizki ez, e, pasatzen dutela horrelakoak e, gertatzen direnean, baino beldur ere izaten direla. E, horrelakorik inguruan gertatu ezkero, ba, tartean sartu ezkero, ba, gero beraiek erasotuak izango te diren beldur izaten direla. E, Berriz ere, beldurritza e, desientetan entzun genuen e, pasaren astelenean. Eta solasaldiaren ondoren ba, beste pauso bat ematen dugu, eta eta idazten e, jartzen gara, nor beretik, eta kasu hontan e, zuten testu mota erabiliz, eskutitz bat, e, poema bat, hausnarketa bat, e, ipuinformako zerbait, eta, ba, azte azken ostegun aldera elkarrenak entzun, eta eta azkeneko pausua, eta nik ikaragarri baloratzen dudana, kontuan hartuta, ba hori xez, e, elkarren ezagutza, ba, urria dugula oraindik, E, lotxak eta beldurrak tartean izaten direla jendaurreko tasuna apenas lantzen dela gure ikastetxetan ez daude ohituta jendaurrean e, itzegitera irakurtzera e, errezitatzera, kantatzera eta eta are gutxiago ba, atzo egin genuen bezala ez, Instituto Guztiaren aurrean ikasgelan tira baina ikasgelan ikastetxe osoaren aurrean atzo egin genuen bezala, ba, pauso garrantzitsua iruditzen zait, eta aste honetan zehar, ba, hainbat, harri landu lan iruditzen zait, batetik hausnarketarena, ez dabaidarena, solastearena, bestea entzutearena, empatiarena, e, idaztearena, haozko eta jendaurreko atzo, eta gizarte eta bizitzarekiko konpromezua ere bai. Iniz baino gehiago kurrikulunari lotuta? Eta iniz baino askeago? Bai, beti ez da, e, Nik irakasle bezala badakite ze eduki landu behar ditudan, urtean zehar, eta saiatzen naiz eduki hoieko kontuan hartuta nahi dudana egiten, hori esaten dien nik beti ikaslehi, eta gura ere bai, nik nahi dudana egiten dudala e, nire lehentasuna eta oinarria ondo pasatzea delako. Nik gozatu egin behar dut klasean beste lehen klaseak ematen arituko. Eta betik, kurrikulumetik aritzen naiz. Baino ez dago bizitzari, ies egiterik, kurrikuluma emateko. Ikaslea jarrizen edoen mikrofona aurrean, zure jarri zinen? Bai, e, sei ikasle animatu ziren, eta ni nineu ere, bai, jakina. E, ikaslei eskatu aurretik e, norberak eskaini behar du, eta norberak e, eman behar du beretik, eta alaxe inguratu ginen, Segi ikasle eta ni eta bukaeran e, lankide dudan maite hemen ere bai, gitarra hartuta eta denon artean katamaloren mina jauk kanta kantatu benoen. Bota bertsoa. Lenda bizi, e, uste badiazu bi ikaslek iratzitako testu politxau irakorriko dut eta jarraian atzo kantatu nituen bertsoetatik bat. Hau ikasle oian eta maiderren olerkia. Zer da munduan iztasunik gabe. Zer ostadarra kolorerik gabe. Nolakoa izango litzateke gizartea etiketari gabe. Zer gertatuko litzateke daukagunari garrantziak kendu eta garenari emango bagenio. Nolako eziketa jasoko genuke, aita eta aita edo ama eta amatara, jolasten erakutsiko baligute. Galdera hauek ez direiñoiz eskolako azterketetan aterako. Baina galdera huen inguruan, bada zer aztertua. Balioak ez dira 0 zerotik amarrera neurtzen. Kontua ez baita zenbat. Nolakoa baizik. Guk, guk bizitza maitasuna, anistasuna eta empatia ikasi nahi ditugu. Itza hartu, gizartea itzartzeko. Eta hon nire bertsoa. Oh! Homofobia eta transfobian bildutazen baitnera be. Gubitartean gizarte maian besoak gurutzen gaude. Azkenbola da nainpat bizitzak egindiktenez alde, urtean beingo protokolota, Manakprimean daude, baina egunero egin bearda, Anistaz unaren alde, anistaz alde. ikampo bai baina mikrofonaren aurrean da la más bonita que nadie eh ibai <totipa> eh? la estrella de los tejados lo mas rock and roll de por aqui izan daiteke ere la estrella de los tejados bai gauetan eta eguneaz ere distira egiten duena Viciosa que ninguna enke? <risa> en qué. Galdeto egin behar. Tu hom wiezas alturas. I'll let you with care. Proastefortunana. Promnero este barrio eh conmigo también. Algunos todavía dudan. He resconvencido suene Eduardo. Olerki bat irakurren ezuela kanthonekin ta Olerki bat irakurren ezuela kanthonekin. Erres konbentzitu zuen? Bai. Eduardo comenta errazada. Eh, olaiak eh alaxe proposatu zion, e, gustatuko zeitzaiokela bere olerkietako bat eh doinu unekin eh errezitatzea. Eduardok ez dakite doinua ezaguna zuen. E, nik esan goke baietz ezaguna zuela, baino sekula Gitarrarekin jogabea baino Eduardo Sekulako artista da eta berehala berehala ateratzen melodia eta geroztik errezitaldi ezberdinitroan dotore dotore errezitatu dute bien artean Olaia noiz, deskubritu zenuen kantu ederrau? Ba... Beti da nik ezagutu dut delako... Mm, Taldenaiko, zar... Eta orain ja... Eta pereza baizik eta lehi, ba... Baina bizia ezagutu ezagutu, ba... Nik esan ke... Duela... Zazti bat urte. Eta zer duk antu honek berezia, zu errezitatzen ari zaren bilartean, e, lagun nahi izateko? Azierako akordeak edo ditzen zaizkibit oso honak, bakarrik musika, eta ondoren lehenengo esaldia asko guztaten zait izugarrik. Olaia micrófono tatik kanpo bai baina mikrofono aurrean da la mas bonita ke nadie. Bai Olaia. Bueno. <laughs> Olaia Baigorri. Kaixo eta ongi etorritak era. destos de tendré que fuerte no va a hacer que me... baigorri, kaixo eta ongi eta eskerrik asko. Iraiaren 16an kontzertuaren bukaeran ezgenu elkarrekin egoteko aukerarik izan eta geroztik ere e, etzaitu ondoan izan eta ez dut zurekin komunikatzeko aukerarik izan eta zornizun eta esateko beharra ere banuen eskerrik asko. E, ida Zupixkat nolako esperientzia izan zen iraiaren haaseikoa e, oltza marguanekin konpartitzeko aukere izan zenuenenekoa. gu esxeritaginen lasai asko eta zu egon zinenan kontzertu osoan batzeko teloiene atzekaldean zure txanda noiz iritsiko zain kontaidazu pixka bat momentu haiek nola bizi izan zennin eta margua nola aurkezten ari zela, E, zer barruntzen zen zure barruoietan? <coughs> ba izugarrizko esperientzea izan zen nik ezagutzen dudalako margoan hau da gustatzen zait ba <coughs> ezagutu nuen ezagutu nituen bera bestiak eta olertiak ba, mm, duela bi urte edo eta Bere liburu bat ireakurri nuen, oso gona ere itzen zaidana, eta asko gustatzen zaizkit bere abestiak, horregun ba ez den atokia esten egotea berarekin, eta ba, berak ni aurkestea e, zerbait jotzean ikerrezitatzen nuen bitartean, baluarten izatea, jendea egotea, eta gero ba, guztatzea, ba, osunkegarria izan zen. Batek baino gehiagok esan dit, eta batek baino gehiagok azpimarratu du, marguanek, merezi duzun bezalaixe, artista baten moduan aurkeztu zintxuela? <laughs> bueno, bai, e, esan zuen nongoa nahi zen, e, niburu bat txigatzi berri du dela, Eta ez, bueno, esan zuen hori, ba, ez ninduela ino izen txun, baina egun hortan izan barzela lehen galdia, eta eskero zuela ondo egitea. Eta gero, ba, bezarka bat eman zian. Lehen gertu zendeten elkarren gandik, horren pixka bat gertuago? Bai, bai. Ya no entiendes nada Amor es la palabra que resuelve el cruz Olaiak amazazpi urte ditu, e, aipatzen zenuen, oraindela bi urte zagutu zenuela marguan, bere liburuat e, irakurri zenuela eta harapatu zentuela. Olaiak amazazpi urte ditu, oraindela bi urte urte zituen. E, olaia, zenbatekin behar dugu atzera, noiz urbiltzen da olaia olerkik noiz hasten da e, liburuak irakurtzen bakarrik ez aztertzen, irensten liburuetatik ikasten liburetan irakurtzen duena, Idatzi nahi horretan e, noiz no egin behar dugua attzera eta eta nola hurbiltzen da laia e, literaturaatur mundu ontara eta bereziki poesia egin zara. Ba, e, txikitatik irakurri dut, osa ba literatura ba, ba, txiki iragortzen dutena zaagit.z Ez, ez soili ekipuinak baina bai hori ba, ezagit. Novelak eta horrela. Baina etxean beti izan dugu aukera ba, zakit genero gehiago irakurtzeko eta nere aitarik gustatzen zaio nahiko ba, poesia. Orduun, asin intzen ba Neruda, Benedetti ba ezagit Hainan, autore garrantzitsuak literatura munduan, baina ez oraingoak, ez kontemporanea, kordun, ba, azimintzen irakurtzen, eta gustatu zitzaidan. Gustatu zitzaizkidan liburuak eta poesia baita. Ikusi nuelako, ba, zeukala askatasuna, Bazela askatasuna, genero hori bazela askatasuna, autoreek idazten zutelako sentitzen zutena, errealitatean sentitzen zutena. Orduun, ba, autore horiek irakurtzen jarraitu nuen, gero irakurri nuen, ba, zagit bukouski eta hola, agian direla nahi piskat, zaiagoak ulertzen, beker eta bar, Eta ba duela hiru urte do hasi nintzen irakurtzen ba oraingo autoren liburuak eta urtut, bueno, badaukat, eh Logelan Mauria ba, Palategi bat e, poesia liburu askorekin eta ja, esan da, orain bakarrik irakurtzen ditut hiru Iru idazle. Orduan hasi nintzen, irakurtzen batzuk, baina irakurri ondoren ba o nintzen realitatean ez nituela gustoko. Eta ba ezagik, hasi nintzen irakurtzen ta iruditzit zaidan hori, baskatasuna daukan genero bat eta aztertzen liburuak, ba nikuste hasieratik hasi nintzela Aztertzen, irakurtzen dituen olerkiak eta ba, agian hausunarketa txiki bat egiten nuen, ez orain egiten ditu bezalakoak. Baina bai pentsatzen nuela horren ba, atzean norbait bat zegoela eta norbaiten sentimenduak. Egiten dituen holaia e, hausunarketak ez orain egiten ditu bezalakoak ne? Olerki bat irakurtzen duenean, ze giten du olaiak, poesia edo poema horrekin? Ba, <coughs> normalean irakurtzen dut eta tanoski, interpretatzen dut ba, nire expedientziaren eta nire minen eta nire arabera. Eta gero, irakurtzen dut berriz ere eta pentsatze dut ea Ba, ze edo dauden, olerki horretan, e, agian ze urtetan idatzita dagoen, ezagutzen baldin badut, edo ba, baldin badakit zerbait autore horren inguruan, irakurtzen dut e, izenburua, olerkien izenburua, jakitearren ba, Ea zer esan nahi duten izenburuarekin delako ikusten dugon lehenengo gauza eta erabiltzen dituzten hitzak batzuutan idaztea hori delako idazleek idazte dute olerki bat eta olerki hortan erabakitzen dute zeitz erabili eta ze itzuutzi alde batean, orduun asko pentatsuen autorren inguruan. Olaia, ekaitz, e, askotan irakasleak, maiganean jartzen dizki ikasleari e, liburu gomendioak, idazle gomendioak, aholkuak egiten dizkio, e, okerrezpanago, ekaitzek, idazle bat baino gehiago deskubritu ditu, olaiari eskerak. Bai, nik berari beharrean, berak jarrizizkidan, bere maiganean, berak gustoko zituen poeten esaldi gustokoak, eta olaisea, zizene, gubion arteko Harremana, bera ikasle nuela eta klaseak hasi oso berritxotan ba, lehenengo hastean edo bigarrenean. Bi Klasean nenbilela aurreratzera atzera, ikasleen ba, kuadernoak eta pixka bat aztertzen edo galdetzen ea azalpenak ulertzen hotez dituzten, ala urbildu nintzaio nolaiari azkeneko lerroan zegoen eta ba, erreparatu ez da, erreparatu bere mailarita urruti is xaanmarretik irudiuti zitedan ba, zikin xamarredo zegoela, etzela ohikoa e, ikasturte hasieran ba, mail bat horrela egotea eta ba, urbilduala ikusi nuen ba, zitak zirela ez da, esaldittxoak zirela eta esaldi oso indartsuak haietako gehienek bazuten e, egiletasuna norenak ziren edo ongi zehaztuta zekarten eta tartean baziren pare bat edo hiru ba, egietasunik gabeak eta alaxek aldetu nion hauek zergatik ez dute egietasunik izen izan beharko lukete eta bere erantzuna izan zen hauek, hauek nereak dira.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 Iesean gaur belea, johan zara, ez erreinu da Olaia, lehenago gaintxamaletik e, pasatzen utzi duzu, esan duzu garaibatean idazle asko, poeta asko irakurtzen zenituela eta gaur egun iruren bueltan aritzen zarela Zuri, hainbeste gustatzen baldima zaizkizu hiru horiek pentsatzen dut gure entzule askori ere, gustadak izkiekela, eta esket, eskertuko eta eskatuko nizuke esatea, zein diren? Eta zergatik gustatzen zaizkizu hainbeste, zergatik itzultzen zaren beti hiru horietara? Ba... E, pare bat edo, bueno, iruak ezagunak dira, gainera orain ba batek sari bat irabazi du... Eta besteak, ba, naiko ezagunak dira olerki gintza maian edo. Eta, badira dira Loretoz Esma Elbira Sastre eta Irene Ekiz. Loretoz Esma gustatzen zait, gustatzen zait asko bera hotxa, izugarri. Iruikzen zait, ba, hotxarekin transmiti dezakena, ba, beste bat zuen zat, oso oso zaia delako. Naiz eta ondo datzitz. Eta bainera, bere, bere olerkiekin, ba, gehienetan, itxokoak eta egiten ditu, eta asko gustatzen zait, bere idazteko modua. Agian, ez zain beste e, bidaltzen duen mezua, baina idazteko modua, bai. Mm -hmm. Gero, elbira sastre, ba, ez, zai, ez zait, asko gustatzen nola rezitatzen duen, burlatara etorri zenean, ba, mm. ikustera joan bai bainintzen, iruditzen zaidalako naiko monotonoa egiten duela, baina ala ere, bere testuen indarra izugarria da, baditu, ikusten da oso ondo, nondagoen nina bere olerkietan, eta, <coughs> Naiko zintzoa da. Eta ba bukatzeko ireneekiz da orain gehienez irakurtzen dudan idazlea. Eta un gustoko dut badaukalako ambigotasuna bere olerkietan bere metafora propioak erabiltzen dituelako e, zagit, ematen dio vuelta oza Ascori Eta gero baditu esaldi batzuk ba, benetan unki garriak. Eta bere olerkietan eta bere liburuetan bai ikusten dela atzetik, badagoela mina, badagoela usunarketa bat minaren inguruan eta batzuetan berak bairatzea ba, erabaki duelako he, iratzi dituela hainbat olerki. Eta Liburu bat, oza, baditu ezagituz dut mm, bost liburu, bai, eta orain zari bat irabazidu. E, ba, asko gustatzen zait, irakorre ditut liburu guztiak, mm. eta, ba, esperdu dut, atera duena edo, be, ba, baita irakurtzea. Olaia, azpimarratu eta aztertzen aritu zaren bitartean, atentzioa eman dit, Loretos Loreto ses azpimarratu duzunak. Asko gustatzen zaizula bere ahotsa nola errezitatzen duen eta zukurri garrantzi berezia ematen diozula, horri ere bai, jakina. Eta jakin badakiz zure zaletasunetako bat irakurtzeaz gain hori ere badela. E ordenagailu aurrean orduak pasatzen dituzula olerkiak entzuten, bestek nola errezitatzen duten aztertzen E, zure amak inoiz esana ere gogoan dut, e, gaueko ordu txikiak arte geratzen zarela inoiz, hastegunetan ba, gozatzen besteek nola irakurtzen duten. Bai, ahotxa, jendearen ahotxa asko gustatzen zait, iruditzen zait ezagutu abi, pertsona horren ezaugarri batzuk ezagut, dit azkezula soilik hautza haotsa entzutarekin eta olerkiak olerkiak irakurtzea guztut ahotsarekin ikasioar dela nolagin, baina bai pentsatztzena da e, ezin dieza jogezula indar berbera eman hitz bati eta beste hitz bati hau da ezin dezakezu Esan mina, e, atea esaten duzun bezala, ordun asko gustatzen zait entzutea nola jendeak egiten irakurtzen duen. Eta gero badago neska bat, behitzen dela Monika, eta gustatzen zaizkit bere olerkiak, bere testuak eta bar, baina ahotsa bere haotxa oso indartxua da, eta jendeari e, gehiangustatzen zaitan ara bere haotxa ordun. E, Olerki gehienak ba, e, sare soziatara igotzen dituenan edo ba, izaten dira hotxarekin. Oh, mm -hmm. Olaia zure zaletasuna ordea ez da irakurtze hutxera mugatzen. Egun batean idazten asteko pausua ere eman zenuen. Noiz izan zen hori eta zergatik eman zenuen pausu hori behar badazzuk ere zure minak idatzi nahi zen ituelako? E, bai, egun baltean, nik uste, bueno, beste hon esperientziak eta bar ez ditute zautzen, baina behintzat nirea izan zen, irakurri, batean paper bat hartu inkonstienteki, eta az idazten, eta Elbira Zastrea Elde trent zutera joan nintzenean esan zun. E, nik idazten dut barruan zarata daukadalako. Ordun hiudiitu zitzadan esaldi bat ba, oso ondo adiezio dezakena zergatik jendeak edo jende gazteak ez du inport zea adinetakoa idazten duen. Iruitu zitzaidan oso polita zara eta esatea eta ez soinua desberdintzea bigauzak. Hortuen, nik uste esateko edo adierazteko zerratik asinintzen jidaztzen, esango nukeela elbirak esan zuena. Zara hori baretzea lortzen duzu idatziz? Bai, egin batean, bai, nik uste idazten ida dela baretzearen elburuarekin. Gero, mm, egia da batzuetan, bai idazteak agian, ba, zakit, gehiagora edo egin dezakela minori, edo zakit, batzutan agian, idaztea irakurtzen denean, ba, gogorra izan daitekela. Noiz eta nola idazten duzu? Badituzu ohitura batzuk, tokikutunak badituzu, ordu jakinak, nolakoa da zure idaz oitura? Ba, pixka eta raroa da, launak, launak beti izate iate, ez dutela inorrezagutu, ba horrela idazten duena, idazten dut jorgan atera ondoren beti. Osa, gaua edo eguna Asten denean Asten naiz idazten Ezeritzen eser, naiz Bakarrik eskina batean Eta idazten dut Tabukatu arte, ez naiz Lagunekin bultatzen zerbait Betiranik egin dudana, eta gero Ba klasean normaletan baita Eta etxean bai, etxean Baina normalean Idazten dut gauetan Normalean eraz gauetan eta ordu txikitan joergatik bueltan bai. <gülüyor> klaseetan ere bai asko asperten zara klaseetan? Aspertzea ez dakit den ba itza, baina egia da bat zultan, zakit, agian jendea badago klasean fizikoki baina mentalki ez horrun <gülüyor> nik uste, ba, zakit Aprobetxa daitekela, ba, Fizikoki agotea, mentalki ez, Eta orduan, nik adibidez idazten dut. Zer iburuz idazten duzu? Zer i idazten diozu? Zer i idatzi nahi diozu? Zein dira zure abia puntuak? Zerk mugitzen dizu barrua? Ba, orokorrean nik uste idatzi dudala, Ez minaren inguruan, baizik eta minak eragindizkidan sentimenduen inguruan. Beti esan dut ez diodala inoridazten, oza ez haukala izenik, ez dituela izenik, kolerkiek ez dituztela, baina batzuetan bai, batzuetan bai daude norbaiten zat bideratuta edo, eta orduan bai horre esaten dela. Baina idaztea zerg ba normalean ikuste uste abesti batekin adibidez, abesti baten txuteak ba hagean ah, horrek mugitu didezazuke ba barruan dituzun guztiak. Eta orduan pentsatzen hasten zara Ba edo norekin bizitakoaren inguruan, edo aian bi bizin nahi duzunaren inguruan, eta ordu, ba, idazten, azten zara. Azun aitorre zinetan, az du nuen bihotz. Na izena oroitarazten zidana, esaidaz. Eak itzartzean nahi zenaz Bizitzagupi da gabe honetan Zare erik ez dago Errutinetan babesten nahi Hola, jazuk asko jolasten dezu hitzekin itz jokoak egin ez e... Somatzen dit, gustora aritzen zarela. E, Nona aurkitzen dituzu itz joku horiek? non aritzen zara bila eta bila nora joaten zara e, itz joku, itz jolasoien bila? Zein da zure jolastokia? Baga, diaz anda, doienetan nahi gabe aurkitzen ditut. Nahi zeuskera, nahi zerrera. Jolastokia Ez takit zein den, hau da, agian, irazten nazten naiz zenean, edo, ba, bakarrik ateratzen zaizkitik jokuak, eta kitagian, itz erri baten bila. Eta, asko gustatzen zait, Hitzekin jolaztea eta parentesiekin. Parentesiak asko gustatzen zaizkit. Parentesi batekin sortitza ezkezula bi itz, baina erdian badago beste etxeo zer. Horto asko gustatzen zaizkit bai, jolaztea, hitzekin. Baina jolastokia agian ez da leku fisiko bat izan behar baizik eta papera. Olaia, pentsa parentesiak e, entzun ez tira entzuten, baina errezitatzen entzuten zaitugunean somatzen dizkizu, iristen zaizkigu entzulei, zure, jolas horiek, eta hori ez da, errazaizango erratzen ere egongo da enrenamendu bat, hau da parentesiak nola errezitatzen dira? Ma hori askotan pentsatu duan zerbait da, irutzen zaialako nahiko zaila baure entzulei iriztea parentesi bat. Baina momentu batean erabaki nuen irakurtzea bihitzak, bihitzak jarraian. Hau da, lehenengoa parentesi digabe eta horrengoa parentesiarekin. Eta lako batean, zure lehen liburu iritsi zen? Nola irakorriar da? Zure... Liguruaren izan burua. Mola ia? Neri galdetzen diatenean de nola deitzen den edo Beti ez adut nosotras i no otras Orduan, baina baita iruditzen zaita eskatasuna da gola Irakurtzeko orduan Beraz ba Norbaitek irakur dezake lehenago no otras nosotras, baino edo parentesia ez ikustea edo ez ulertzea. Mm -hmm. Amazazpi urte, bete berritan, lehen da biziko liburua argitalatu duzu? Azze oparia, az, egin diozun zeule buruari? Bai. Unki izan zen, ibitsi zen egunean, baina prozesua baita. Nola, nolako prozesua izan da? Nola hasi zinen liburu batean bilduko zenituen olerkiak ontzen idazten eta helburu hori noiz ikusi zenuen egingarri eta gauzagarri Kontatu ikuzu pixka bat bere hernamunetik, asiratik e, bukairararteko prozesu hori. Nola aszen idazten eta nola gauzatzen den olerki bilduma bat liburu? Ba, idazten asin nintzen eta orduan ba olertkiak gorden nituen, ba ortena karteta batean. Eta egun batean, Hasi mintzen ikusten, ba hori, ba jendeak ba publica liburuak ba onak direlako edo ezagita argitaletxeari gustatzen zaizkiolako, ezagite. Eh, Maikarazioengatik. Ordun egun batean bilatu nituen argitaletxeak, baina ez argita, ez oiko argitaletxeak baizik eta argian Ba, autoedizioa egin daiteken argitaletziak. Orduan, biralinien ez liburu baizik eta olerti multzoa. Eta idatzien nien, esan ez, ba, ori, ba, interesan eukala liburu bat argitaratzean, e, gustatuko leitzekakela egitea, baina hori ulertzen nuela agian gaztea izan da eta Bueno, ba, ez arazo bat izatea, baizik eta, bueno, ba lehenengo esan beharra. Eta bidali nuen, eta esan ziaten, ba, bihaztetan edo, erantzungo ditugu, esan ez, bai edo ez, baina pasa behar da, hainbat ba, pertsonen eskutik, irakurri bar dute, baloratu, eta bar. Eta hor erantzun ziaten, ba, hori bai, egongo liratekela prestedo do, e, arguita Eta horrela, izan zen, pixat ez, ez neukan aurretik pentsatua liburu bat argitaratzea, izan zen probatzea. Norba, ezagutzu nuen eskabat argitaratuzuena liburu bat, eta esan nuen. Bueno, ba, agian, ezagit, agian noizbait nire liburu bat argitaratuko dute, Eta san, bueno, ba, probatzea batik ez dut uste ezer gertatu naitekenik. Eta, bidali nuen, eta ba hori, erantzuna baietz bat izan zen, orduan, frogatzeagatik argitaratu zuten digurua. Amazaz, bi hurte bete berritan, ez da oikoa hain gazte eta hain... Liburu ederra, hain heldua eta jendearengana hain dartsu iritsi izana. Zure, bai. zure adinean, gainera, ikasleri gehienak, neska mutil gehienak, bestelako zaletasun eta egitekoetan aritzen dira. Ez dizute esan inoiz frikisamara zarenik? <laughs> bai. Ez frilea eta ez dut telebizta ikusten adibidez, oza inoiz, mm -hmm. ez dakit zergatik dagoen etxan, <laughs> aldiz irakurtzen dut eta irakurtzen dut asko. Eta orduan bai, jendeari, ba, ezakit, iruditzen zaio desu erdina. Ez idate inoiz friki naizela esan, baina barakit, ba naizela irakurtzearen horretan. Baina ez zaitu ez da. Ezakit, du dut irakurtzea etxean, parke batean, egotea baino bat egidez, siesta botatzen. Mm. Edo telebista ikusten, edo, ezakit, edo, jolasten bideojoketan, edo gauza horiek Zaizkit inoiz gustatu. Beti izan nahiz, pixkat, desberdina gauza horietan. Baina aldi berean, nolaia, ez zara, liburuetan isolatuta bizi. Eh, futbolak iragarri gustatzen zaizu, futbolean jokatzen duzu, lagun arte zoragarria duzu, e, joerga egitea ere asko gustatzen zaizu, oso ondo uztartzen dituzu zaletasun desberdinak. Bai, bueno, ustutbakoitza gailokala hori, ba denbora tarte bat egunean zehar edo ordun bai lagunak bai zoragarriak dira gainera guztiak edo gehienak gara u artekoak ordun askoz errezagoa da elkarikustea futbolarena ba bai entrenamenduak eta partiduak badaukate ordutegi finko bat eta ordun irakurtzea bilatzen ditut tarteak eta gehienetan izaten dira gauetan eta bai ordu txikitan Nosotras, nootras. Ala xegarri diozu izenburu zure liburuari ustailean argitaratu zen liburua holaia zea harrera izan du? E izan duzu aukerarik e, irakurleekin e, egotekoa, iritziak jasotzekoa. Nola jaso dute zure ingurukoek liburua? Bai, aukera izan dut egoteko Ba, zenbait pertsonekin ba, erosiutenak, eta e, familiakoek eta, ba, oso ondo, ba, unkituta eta ba, oso pozik, nire gatik, laguneak e, eta baita ere, eta gero ba, kanpoko jendea ba, harrituta galdera bezala, joe, liburu bat idatzi duzu ezta, bai, haze ondo, eta gero ba, agian, esan, bai, ba, irakurriko dut, edo, interesa daukat, edo, eta adibidez, ba, amaziko kontzertuaren ondoren, gerturatu zitzaizkidan, ba, ezagit. Amar bat pertsona edo, esatearen, ba, ea, irakur zezaketen, edo zitzazketen nere olerkiak, edo nere testuak nun baiten. Eta orduan, etorreziren lagunak, esanez ez, bai ez, argitaratutan eukala liburu bat, eta baina oraindik dik ezagit, ba, edo saldu, saldu den, baina badakit, uarteko jendeak eta ezagunak eta bar, erosi dutela liburua, eta asko pozitien nau. ere askok e, galdetu eta esan didate bai lankideek, irakasleek, bai orain ditudan ikasleek, eta baita e, maitasunez mesabe, me egin izan dugunetan ba, orduan ere galdetu izan didatea e, zure libururik edo baote zen eta gerora esan izan diet badela Eta gure entzulen artean ere izango da guztora irakurriko lukeenik zure liburua, non eta nola eskuratu dezakete zure liburua? Ba, saltzen da, e, lakazte libron, dagoela iruñan, dena fisikoa, baina erosi bar da internet bidez. Ordun, erosi daiteke internet bidez eta bidaltzea, E, etxera edo bidaltzea dena fizikoa. Uhum. Eta internet bidez zehl bidetan edo ze sartu beharko genuke zure liburura egrizteko, olaia? Ba, sartu beharko litzateke, ba... Olaia gorri nosotras, oh. zute, eta bertan agertzen da, ba, ezagit irugarren linkan edo liburua. La casa el libro, eta bertan agertzen da liburua, prezioa, eta barru. Osongi, bera zentzule badakizue, sartu interneten, eta tekleatu, olai abai gorri, nosotras, nootras, eta hor dagoeneko aukeran izango duzu, eta klik gutxiren buruan, etxean izango duzu zure liburua. <lipen> Baina zein gara edo zein dira nosotras, eta zein gara edo zein dira lasotras. Galera zaia. Eh, nik uste nosotras itzak elkartzen dituela ba ni eta lagunak adibidez. Edo ni, eta familia, edo nik, eta beste pertsonaren bat. Orduan, parentesi horregin esan nahi dudana da, gu izatean, badagola, edo badaudela pertsona batzuk, nirekin eta besteokin, momentuan ez direnak. Orduan, ustut polita dela, erderazko hitzak barruan izatea nosotras eta aldiberean no otras esta besteon ba existentzia edo ukatzea baizik eta da modu bat adierazteko ni beste pertsona batekin naizen enean badaudela beste pertsona batzuk Momentu horretan nirekin ez irenak izango. Zer ona, irati? Ona, ona. Haur <laughs> narketarako. <laughs> ez kekait ez tezala entzun nola, jau bat flipatzen ari nahiz. Ematen ari den guztiarekin. Se manitakatik hau bajua jo esaten dute, Bion arteko kontu batik itzakatik idazle asko eta sortzaile asko pasaira eta nikuzte elkarrezketa guztietan esate dutela, uf, ze galdera zaila eta hor zure direla, baina olaiak galdera zaila asko erantzun ditu, bakarren baten esan du ze galdera zaila baina bukatu du erantzuten, adibidez, zein da zure jolas tokia eta abar ta bar, eta denetan ari da bere erantzuna oso modu egokian e, eta sakonean garatzen hau zuta bihun e? artean, eh? artean irakurtzeko eskatuko diogu, ez da, gaitz? bai, ez da, gitolaia esku artean dozun zure liburua bai, bai irakuriko zeneguke olerki olerki bat zure hau txen? Bien. Los días de lluvia son cuando más te extraño Porque se inunda mi corazón Y no hay bote Ni para pagar las cervezas Ni uno salvavidas Llevo saliendo por bares un mes y he de admitir que ninguno me ha hecho bailar como tus caderas. Las 4:53 de la mañana y sigo despierta escuchando pereza y con ella de levantarme y hacerme un café solo pasear por la mañana evadiéndome de las ganas de comerme tu boca y dejando atrás todas las cartas de amor que nunca escribimos. La semana que viene me mudo a otra boca que no es la tuya y, aunque me siento mal, he cambiado de silla y todo sigue igual. Mi pecho vuelve a reclamar tus latidos. buscando una sonrisa de repente en un bar Una kalada de algo que me pueda colocar Una pelicula que consiga hacer me llorar ah Cambiar no me creo nada Porte quiero chaval Qualquer excusa, una txarrada suena... Zergatik Oriolaia, eh, maitekoago dituzu batzuk besteak baino? Eh, guztiak asko maiteatuta? Hmm... Ez, eza hori. ustut azkenean, ba, maite duzun jendearen artean, erlazioak desberdinak direla. Osa, eta da, nahi izatea edo ez izatea baizik eta horrela dela. Azkenean, pertsona batekin izan dezakezu, ba, konfiantza konfiantzagiago intzegiteko baten inguruan, eta beste batekin aldiz, ba, juergan ateratzeko. Edo batekin izan dezaketzu, ba, erlazio oso ona, ba, ez da hori, e, ba, gairen baten inguruan, edo musika berdina gustatzen zaizuelako, edo irakurtzea, edo, ez da git, zaleta, Zaletasunen kontuaren inguruan, ba, bat egitea, eta beste pertsona batekin, beste zerbaitekin. Eta ez da bat beste, bat baino gutxiago edo gehiago maitatzea, baizik eta jakitea, pertsona desberdinak izan da, ba erlazio... De su reñaka dituzula ba batikin eta bestearekin. Que Olea kantu de Rau Princesas cantua minuto eta 40 segundu barru bukatuko da. Minuto eta 40 segundu dituzu Uharteko estegu esan no, e, olaiazu zeuk esan du batean uhartearra zarela uharteko herriko pareta bat aukeratu eta pareta horretan esaldi bat e, idazteko e, minutu eta 25 segundu. Matea. Sigo buscando una sonrisa de repente un bar una calada de algo que me pueda colocar una película que consiga hacerme llorar de princesas que buscan y pues que cole iz garai batean e, ikasgelako mai betetzen zuen esaldiz, orainera kasa la jarrauko du e, aukeratu dezala ez, pausu bat eman daia, kalerat aukeratu dezala herriko pareta bat idattzenzala okerrez banago institutoko paretaren bat kommila tartean zikindu du. Bai Zikindu eta dotore zikindu ere. Egunero egunero pasatzen gara, irakasle eta ikasleoke, Pareta horren aurretik eta ikusgarria da. niri lehenaldiz zikusi nuenean hori malkoak atera zitezkidan eta ez dago ez dago ikastetxeari opari beharragorik egiterik Ze hartzen du eh, ikastetxeko pareta horretan eh, eskilarak gain horretan horretanolaia zegartzen du Ba jartzen du bi har artea egingo dugu bion artean ederra e eh? jo Leia ukeratu duzu arteko pareta? Nune eh bai. idatziko duzu esaldia? Deskribatu ba, duzu gune hori. Ez herrian herrian. Hau da, badago arga ba pasioan. eta iruditzen zait polita pintatzena pareta horretan delako zerbait mugimenduan ikuste duzula badelako ba hori arga pasioa, ta azken hilabete hauetan askotan pasatu naiz ba, askotan paseatzen dualako asko guztazen zaidalako ba, mugitzen duan bitartean musikantzutea edo zerbait irakurtzea orduan askotan pasan naizenez hortik irubitu zait oso polita pentsatzea pareta hortan gainera da naiko zabala ez da lodia, baina da Naiko luzea ordun esaldi bat jartzeko ba nik uste apur, aproposa izan zitekela. Hau da galdera potuloa e, norena ote da pareta hori? Nori eskatu behar diogu edo diozu e, baimena? Eskatu behar bada? Hau sartzen zara da... gaurin batean e, edo egunez? Denen aurrean? Zergatik izkutatu urbildo eta ondi ondi buruan dezun esaldi hori daztera? Ba, ez dakit norbaitena den, ez pribatua den, baina badakit atzean dau, dagoen hori direla. E, dago, o sea, alde batean dago pas, pasalekua, eta bestean daude ez dira etxeak dira ez dakit diren... E, Baratzak edo, bai ustu direla baratzak, baina ez dakit aizi edo landatzeko eta ola. Osa, baina ez dakit badau dela alde batean batzuk direla etxetxoekin bai, eta bauri egerileko, oza, bai, bai, baina ez dakit. Ezakit norbaitenak diren, ezakit pribatua den leku hori, edo ezakit, ezokat direi harik. Entzuleak desiatzen dode, Olaia? Zei datziko dezun, jakiteko desiatzen, bota? Ba, nik uste aukeratu garko nuela. Ezakit... Nere esaldi bat aukeratuko nuke. Uztut bai Baina ez da soilik nere, ordun da bat eta agian ba ausn hartu beharko nuke nola nola idatzi esaldia, nola egituratu. Baina izango litzateke ba bihotzari hitzak eskiak kentzen jakingo banu hotzarekin geratu ordez. Biorekin geratuko nintzateke. <risa> Zure nire... Eta zu eta txiki txiki txiki bat onartzen badiazu, Olaia, hottzarekin beharrean biokin, Geratuko banintz Bai bai bai <laughs> <laughs> Baden erdian goxo goxo egizuitz eta goxo Muneitzordua jarri beharko dugu eta hurbilduko gara arga ondura, eta idatzeko deku esaldi derrori Haratagona goxo goxo sori Madakiz irati aurten ez daukadala, olaia ikasle izateko suerterik, eta ba, egunero egunero faltan botatzen dudala, gaurri ikaragarrik gustoa egun aiz, bera entzuten, dotorea aritu da, euskeraz, hausnarketa ikaragarri, interesgarri eta sakonak Egin dizkigu eta ni behintzat friki xamarra baneizenez, eta gauzak buluratu ala, egiten ditu denez, sarritan, proposamen bat egingo diot, kudeaketa lanak nere eskutsita. Ta taue da proposamena olaia. Hemendik pare bat hilabetera edo bigarren evaluazioaren hasieran edo garai lasai batean, proposatzen dizut nire klase eta etortzea eta bueltan bueltan dabilkizun hiru, poetak nire ikaslei aurkeztea, aste bakoitzean bat eta laugarren astean, La, nere laugarren poeta kutxuna orkestean ere ikaslei, olaia bai gorri. Beraz, lau astetan etortzea, nire klasera, irutan zure idazle kutxunak aurkeztu eta aztertu, beraiekin, eta laugarrenean nere idazle kutxuna aurkeztuko diezu, olaia bai gorri. Hon hartzen duzu proposamena? Bai, baina kontuan hartu beharko nuke, ba, klaseak eta... E, ni arduratuko nahi, egin kontu. E, astean, iru ordu ditugula komuni, e, e, e, e, euskera hobetzenekoak. Eta orduan, gehien ere ikaskai bakoitzetik klase bat galduko zen nuke. Edo irabazi? Zalantzari gabe irabazten duena gehiago izango da. <hihil> baina, itz egin golgu, gudeak eta aldetik. Iruditzen zait nere ikasleak ikaragarri, ikaragarri irabaziko luketela eta ta ikastetxeak eta guztiok. Gaurko auparik ikaragarri izandaloia. eskarrik asko benetan. Nik proposamena zuri ekaitz. E, ez dakit saio hien ondoren edo aurretik datorren hastean bertan gaurko irratsaioa zure ikaslei jartzea. Hori ere bai zalantzarik gabe. Olaia bai gorri plazer handi handi handi bat izan da eskarrik asko gure eskuartean nosotras, nosotras nootras liburua jartzeatik eta eskarrik asko zuegu hobeto ezagutzeko aukera hueman diguzulako e, jakin badakit aurrera ere bidea elkarrekin luze ingo degula mila mila mila eskerreta muizio haundi bat eskerrak zugei eskarrik asko laia eta segi Otsa aparte utzi eta biokin, bizitza edertzen. Edo. Ahor. bak ez uzar pentsatu duan bain baino gehiagotan jardunean aritu garen bitartean eketz Berra honi pentsatuna dudana. Merezi izan zula bere garaian orain dela 14 urte itaka egiten hastea gaur halako saioa e, zuzen zuzenan bertatik bertara bizitzegatik eta olaiarekin horrela solasean aritzegatik Bai horixe 17 urte lekin ja eh? Gaurrakaso nerabe guztiak erreko ditugu. Eduardo Aldameneko pareta hori. Gaurrakaso Jolastokiak erreko ditugu. Ufizzi. Akaso Loreto Esma erreko degu? Euskeraz oduka! Edo margoanen ilekizkurra. Ura, ura botako dio eta erre dezala, nahi duena, eka mila-mila esker plazerra izan da gaurgo izan hementxe bizi izan deguna. Ikaragarria eta entzulei esan sartzeko, sartzeko interneten eta klikatzeko. olaia bai gorri nosotras, no otras. dagoeneko zeresana ematen ari den poeta eta pertsona handi badelako. Astea ondo ondo pasa, muxu potolovana denoi eta izan sorionchu. Aio. Bukio zatu zikbrou euskeraz oduka